Постріл, потім автоматна черга, чийсь зойк і крик. Чутки у східних кресах на Волиній Галичині вже хазяйнують совєти, встановлюють свої порядки. А німці українців от-от додому мають відпустити, бо така угода в них з тим вусатим московським дідьком. Листопад, дощі стихають. На зміну їм приходить ранній дошкольний мороз, і тих, хто вижив, заганяють в бараки. Одного разу до їхнього бараку заходить охоронець і оголошує, що всі, хто є за національністю не поляк, а українець, повинні вишукуватись на плацу. «Хлопаки, додому поїдемо!» – радо кричить хтось. Перед завмерлим строєм похмурих, неголених, з'являється дженджористий німець. Щось гарчить. Перекладач чистісінькою українською мовою. Гер-капітан пропонує всім українцям записуватися до особливого підрозділу доблесного вермахту. Всі, хто зголоситься, отримають обмундирування, можливість ситожити і служити великому фюреру Адольфу Гітлеру. А також у німецьких рейсмархах суму підйомних яка дорівнює п'яти тисячам довоєнних польських злотих. Ого, присвистують у строю! П'ять тисяч злотих! Матір Божа! Яків і помріяти не міг про таку суму! Як помогла у хазяйстві та тисяча злотих, яку привезла як придане Зося! Сяк так, але таки вилізли з безпросвітної бідності. «П'ять тисяч слотих!» «І можливість вирватися з цього пекла!» «Ідем!» Сусід поряду торкає за руку. «Я йду!» «Не будь дурним!» «Потім стає армії і змитися, Мона!» «Змитися?» «Куди?» «Яків почуває себе мишкою, перед якою клітка за дармовим сиром!» «Це великим шматком сала!» Селянський розум підказує Якову, не чіпай той лакоменку. Клітку неодмінно зачинять. За воротами цього страшного табору. То не солодка воля, а не воля з присмаком цукру. Капітан велить бажаючим вийти зі строю. Десятка-два виходять, їх відводять у бік. Тоді капітан обходить ряд за рядом, і кожного питає – чи бажає він вступити до вермахту? Ні, каже Яків, коли до нього доходить черга. Варум. Чому? Перекладає чоловік обличчям не схожі на українця. У мене вдома жінка і троє маленьких дітей. Дарма відмовляєшся, каже вже від себе перекладач. Незабаром пошкодуєш про це? Пошкодує? Яків вагається. Та якась незрима сила змушує його ще раз... Кинути коротке «ні». Вже наступного дня тих, що відмовилися стати солдатами вермахту, перевдягають у сірі тюремні роби, а на спину нашивають напис «Поляк політичний» – польською. Їх тепер гонять щодень розчищати сміттєзвалище. Один з в'язнів хапає гниле яблуко і шматок м'яса, запихає до рота. Через два дні він умирає у важких муках. І все ж у грудні всіх українців з табору відпускають. Вертають польські мундири. Яків вирушає пішки. На дворі вже лежать густі замети. Колючий вітер забирається під літній мундир. Я не дійду. Думає Яків і розуміє, що мусить дійти. Мусить дійти і побачити Зосю велику і Зосю маленьку. Парасочку маленьку і Параску маму велику. Найменше його диво, Уляночку, і батька Платона, що останній рік все хорує і, надсадно, майже не перестаючи, кашляє. Зойка матері, Яшко, із зосені слова, коли вона відірвалася від відра, якому готувала піло для свини. Та що ж то за чоловік такий, що вертається з тамтего святу, коли його жонка якраз з брудними руками і не може обняти коханого? Зося завжди, коли хвилювалася, перемішувала, плутала українські слова з польськими, а той утворювала свої, схожі на дві мови, одразу. Але вона таки припала до його виснажених грудей і наголених щік, розставивши ті вимазані довгі руки, мов крила. Цілувала пристрасно, як колись, нікого не соромлячись, а на порозі вже стояла, блимаючи очиськами, зеленкуватими, як у матінки, загальна улюблениця – Семирічна парасочка. Раптом згадав, як і в свою зустріч з її справжнім батьком, і вперше в серці неприязнь вирохнулася. «Польське, панське сім'я!» Але він змусив той колючий клубок, що з Ненецька виріс у грудях, згорнутися. А коли донька до його колін припала, руками моволі до її білявої голівки потяглася. А на щоки вилилась брунатна фарба. Потім він обіймав і Зосю Менченьку і підняв високо на руках Оляночку. Тоді до батька, що лежав на печі і дивився жалібно та винувато, направився. Думав, не діждуйся, сину. Зосі він таки розповів про зустріч з Кшиштофом Собєським. То було через пару ночей на світанку, після любощів. А раптом Зося на лікті звелася. «Ти?» Ти, яцеку, розповів йому про нашу парацю, розказав, пощо? Він мовчав. Хіба все розкажеш? Хіба тепер зважиш на якихось тарезах той момент, коли побачив, як майора Собіського серед інших офіцерів збираються виводити з табору? А Зосі за плечі струсонула. Нащо? І зайшлася у беззвучному плечі. Яків пригорнув її і став гладити, як маленьку, по голові. Згодом подумав, що розказувати, як додому йшов, поверх того, що вже розказав.